Місто гуділо від розмов, просто вирувало від них. Тихих, але саме таких, які начебто повинні бути почутими, а для піп вони звучали особливо голосно. Це ж просто жахливо, Гейл Ярдлі вигулюючи собаку. У цьому місті щось дуже не таке. Я не можу дочекатися, коли поїду звідси. Адам Кларк біля вокзалу, ще нікого не заарештували. Твій двоюрідний брат, здається, когось знає в поліції, така. Місіс Морган біля бібліотеки. Дон Белл заходила до магазину минулого тижня і зовсім не виглядала засмученою. Ти ж не думаєш, що вона якось причетна до цього? Леслі Скоп. У Піп було й дві власні тихі розмови, не на людях, не для всіх, за зачиненими дверима, але теж пошепки. Перша була знату середу, обидві сиділи на ліжку Піп. Хтось із поліції дзвонив мені, детектив Гокінс. «По справі щодо смерті Джейсона Белла, запитав, чи приходила я до Макса Гастінгса в ніч з 15-го, чи била я його в обличчя, і що?» – спитала Піп. «Я сказала, що взагалі не розумію, про що він, і чому взагалі мені натякати, що я добровільно піду до людини, яка мене скривдила, і залишуся з ним на одинці. Добре, це правильно. Я сказала, що була в брата вдома десь із восьмої вечора, Дан вже був п'яний і майже спав на дивані, тож він теж це підтвердить. Добре, це було добре. Це означало, що Гокінс уже допитував Макса хоча б раз, а, ймовірно, іще раз після отримання даних із його мобільного, знову питав, де він був тієї ночі, коли загинув Джейсон. Макс сказав йому, що був удома, сам заснув рано, а надда Сілва стукала до нього в двері. Але Гокінс уже мав дані з телефону, Бачив, що Макса не було вдома, бачив дзвінки, які визначали його місцезнаходження біля місця події, і тепер він упіймав Макса на брехні не на одній. Між Піп і Нат висіла ще одна невідома річ. Це був мертвий Джейсон Белл. Нат ніколи не змогла б спитати, а Піп не могла б сказати, але Нат мала знати. Її погляд говорив про це. І все ж вона не відводила очей, не відступала, тримала погляд Піп, і Піп відповідала їй тим самим. Хай це ніколи не прозвучить у голос, вони обидві все розуміли. Макс убив Джейсона, не вона. Ще один секрет, який їх поєднував. Друга розмова була з карою наступного дня, за столом на кухні у Вордів, після того, як Піп отримала повідомлення. «Ти можеш зайти?» Детектив спитав мене і Наомі, «Де ми були в ніч з 15-го числа, чи були ми з тобою?» «Ми сказали, що так...» Розповіли, коли прийшли, і коли пішли, куди ходили. Що це була звичайна ніч, ми просто були голодні, ось і все. Я ще показала йому фото і відео в себе на телефоні, він попросив надіслати їх йому. «Дякую», – сказала Піп, відчуваючи, що ці слова надто слабкі. Той самий погляд був і в кари. Вона мала знати, коли почули новини про Джейсона, що ще це могло бути». Вона і Наомі, мабуть, переглянулися і усе зрозуміли, навіть якщо не сказали цього вголос, але в очах кари було щось непохитне, довіра між ними, і навіть якщо це випробування, воно її не зламало. Кара Ворд – більше, ніж подруга, майже сестра, її опора, її підтримка, і цей знайомий погляд допоміг послабити вузол у животі Піп. Вона не знала, чи змогла б витримати, якби Кара дивилася на неї інакше». І це теж було добре. Гокінс тепер перевіряв її алібі, підтверджував його. Він поговорив зі свідками, мав би перевіряти записи з камер спостереження на дорогах, шукати маршрут, яким їхала її машина тієї ночі. Можливо, він уже бачив записи з Макдональдса, бачив списання з її картки і час покупок. «Бачиш, Гокінсе, вона була саме там, де казала забагато миль звідси, коли вбили Джейсона». Ще одна розмова, хоча скоріше це була суперечка, ніж розмова з її батьками. Що значить, ти не їдеш у неділю? У мами від подиву відкрився рот. Я маю на увазі, що не їду. Я можу пропустити перший тиждень університету, лекції починаються тільки з наступного тижня. Я ще не можу поїхати, маю довести це до кінця, я майже на розгадці. Її тато, який майже ніколи не кричав, на цей раз кричав. Годинами. Це, як виявилося, було найгірше, що вона коли-небудь йому робила. Я думаю, їм потрібна моя допомога, щоб знайти вбивцю, а ти кажеш, що тиждень пияцтва важливіший за це. У відповіді – лише сердитий погляд. Якщо щось пропущу, нас до жену, я завжди так роблю. Будь ласка, довіртесь мені, я дуже цього потребую. Так само, як Раві довірився їй, і вона не могла поїхати, не переконавшись, що вони все зробили. Ніякої пощади, ніяких вагань – це фінальна битва. Піп віддала поліції все. Вона вказала на Макса під час вікна смерті за допомогою мобільної вежі, залишила волосся Макса на місці, його сліди, записи з камер, де видно, як його машина їде геть після підпалу, кров на рукаві його худі в будинку і в багнюці на його взутті. Можливо, вони ще не все це знайшли – але зараз вона мала дати їм ще дещо, перший епізод, зв'язати всю історію докупи мотив. Що це за місто, що сталося з Енді з Беккою, ворожнеча між двома чоловіками, сутичка, підтверджена свідками, натяк на поранену гордість на бійку, яка могла зайти надто далеко.